Я стану вільною в колгоспі, бо буду знати, що працюю не на когось, а на себе. А що я мала до цього каторжна праця і все для чого? Щоб куркулі торби грошима набивали. Досить, прийшов мій час, я буду третьою, хто напише заяву. Палко мовила вона. Аваря насилу вловлювала слова подруги. Не вірилося, що таке могла казати її мила Гануся. Яку батьки любили як рідну дитину обдаровували її на свята вона жила з ними з однієї миски як вона може я ще хочу сказати продовжила Гануся, я багато працювала на куркулях а що заробила знаєте чим Павло Серафимович зі мною розрахувався ось цими дірявими старими чобутами дівчина підібрала поділ сукні демонструючи взуття Варіо ніби обухом по голові вдарили. Слова подруги різонули серце, як серп стигла колосся. «Я хочу написати ще одну заяву – на вступ у комсомол!» Гордовито заявила Ганнуся. Пітухові одразу ж підвелися, голосно зааплодували. «Добре!» – Іван Михайлович задоволено посміхнувся. «Такі свідомі громадяни нам потрібні, дякую тобі!» Хто ще хоче взяти слово? Обвів присутніх прискіпливим поглядом. З місця підвівся Михайло Чорножуков. Батько його сіпнув за рукав, але було пізно. Син уже прямував до столу. Не буду багатослівним, сказав він, і його погляд розгублено втік від пильного батьківського. Маю і наділ землі, і господарство, але мені зовсім не шкода віддати все в комуну. Я хочу нового, кращого життя для себе та своїх дітей. І мене пишіть. Михайло не бач, як зблід і тяжко зітхнув Павло Серафимович. Варі злякалася за батька, бо той став схожим на натягнуту струну, яка може обірватися від найменшого дотику. Що буде, якщо батько раптом щось отне? Але чоловіка міцно тримала за руку дружина. Одна вона почула, як із його вуз слетіло тихе. Іуда. Коли біля столу вишукувались в чергу охочі писати заяви, чорножукові мовчки підвелися і рушили на вихід. Чоловік Ольги засіпався, але вона так його огріла по спині важким кулаком, що той замовк і поплівся за жінкою. За ними пішли ті, хто не мав бажання писатися в колгосп. Родина чорножукових, попрощавшись, розбрелася по своїх домівках. Аварія мовчки йшла позаду батьків. Морозне повітря трохи розсіяло туман у думках варі. У голові крутився не так вибрик брата, як вчинок ганусі. На душі було сумно та бридко, ніби там постійно жила холодна і бездушна змія, яку не помічала. Зараз вона виповзла, ковзнувши по теплому тілу і залишивши по собі щось неприємне, слизьке, брудне. Село оніміло. Поснули сині тіні. Лише де-найде світилися вікна, та над хатами прямісінько втемінь неба тоненькою цівкою строманів сірий дим. Сніг приспівгував під ногами, і вулиця вслухалася в мелодію кроків. Лише перед своїм подвір'ям Павло Славфимович зупинився, сумно глянув донці в очі. «Ось тобі доню і на мосту, і чобітки для подружки», – дорікнув він. «Донька нічого не відповіла». Горло стисло так, що стало важко дихати. Очі наповнились слізьми, але Варі себе стримала, не розплакалася, лише мовчки кивнула. Вона відчула, десь поза її плечима пронишкла біда, яка чекає свого часу. Варі навіть відчула її холодний подих. Дівчина обернулася позаду нікого. Все навколо дрімало під сніговою пилиною, і лише мовчазні дерева тихо-тихо сіяли сріблястим іменем. Ніч сипнула на небо пригоршню мрехтливих зірок. Серед них застиг мовчазний місяць. Ніщо не порушувало цілковиту тишу зимової ночі, лише зістанні долинуло мирне хропіння коней, яке вчули на подвір'ї свою господиню. Варія усміхнулася до себе, Хитрий буян сподівається отримати ласощі. Не до нього зараз. Андрій чекає на неї, а на дворі тріщить мороз. Варя вже й не сподівалася, що зможе вийти непоміченою. У хаті батьків допізна горіло світло, та й бабуся геть переплутала день із ніччю, носило заснула. Варя котячою ходою вислизнула на вулицю і швидко пішла. Одна згадка про Андрія і тілом пульсуючими поштовхами побігла кров. Зашуміла в голові. Шалено закалатало серце. Ще трішки, і вона в обіймах коханого. «Люби!» – затіло тихо з її вуст. «Ти змерз? Господи, у тебе навіть брови взялися паморозю!» «Пусте!» – відказав Андрій. Аварія заглянула в його очі, повні захоплення. «Я міг тебе чекати до ранку, аби лише ти прийшла». «Чи я могла не прийти?» – мовила вона лагідно. Андрій подивився на кохану. У її погляді було стільки ніжності тепла, що він не стримався. Почав покривати її обличчя, уста, щоки, волосся, що вибилися з-під хустки палкими цілунками. Її губи ніби налиті з надою, від них неможливо відірватися, а ними можна насолоджуватися, смакувати, як джерельною водою в полуденну спеку. «Моя Люба, єдина на все життя». Прошепотів пристрасно юнак, звільняючи її тіло від зайвого одягу. Мій, відповіла вона згодою, щільніше притискаючись до розпашілого пружного тіла, лише мій навіки доскону. Їм було тепло і добре, бо вони були разом. Таємне кохання розпалювалось щодень більше і більше. Коли вони кохалися, варі, здавалося, ще мить, і вона спалахне вогнем, як сухий сірник. Але помігло ум'я кохання лише зігрівало закоханих. Андрій усміхнувся кутиками вуст, коли помітив, як сніжинка присіла на розчервонілу штуку дівчини, та, ледь торкнувшись її лиця, стала маленькою крапелькою. Твої губи пахнуть перемороженими яблуками, сказав він ніжно. Справді? запитала вона, просте, навіть безглузде питання, та чи це важливо? Аби лише чути його голос і відчувати на собі такі сильні і водночас лаєнні руки. «Люба, моя мила», – мовив юнак лагідно, – «коли вже ти поговориш з батьками?» На його обличчі відбилась щира прикрість. «Я не хочу ховатися ніби злодій, хочу бути з тобою завжди». Її вії винувато здригнулися. «Я теж цього хочу», – зітхнула Варя. «Але ж ти знаєш, що коїться». «Батьки ходять, як з хреста зняті. Біта нависла над нами. а Люди ніби зглуздо з'їхали. Той агітує за колгоспи, інший проти, кляне уповноваженого, на чому світ стоїть. Навіть бійки були, додав Андрій. Вчора на Майдані жінки вчинили сварку, репетували так, що всіх собак полякали. Тоді підтяглися чоловіки, стряли в грізню. Почалася така бійка, що носи не одного кров'ю заюшили». І було б чого сперечатись. Ніхто не знає, що буде у тих колгоспах, а вже літься кров. Мені здається, що кожен повинен сам вирішувати, як йому бути. А наші сусіди петухові, гордовиті такі стали. Ні на який козі не під'їдеш. Ми тепер для них ніби вороги. Ось так буває, сумно мовила Варя. Були сусіди, а тепер вороги. Ступака вибрали головою колгоспу, сказав Андрій. Він тепер халяве керівництво лежить так, ніби чоботи в них цукром притрушені. «І що ж воно далі буде?» – стравожено спитала Варя. «Одному Всевишньому відому», – відповів хлопець. «Я написав заяву, бо змусили. Прийшли додому комуністи. Поши, кажуть, і папірця соють під ніс. Відказую, що почекати хочу, подивитися, як воно буде. Так Лупіков аж позеленів від злості. Дістав на почав ним перед матері розмахувати. Брати уніміли з переляку. Мати на коліна впала перед ними, благає не стріляти. Все одно мені втрачати нічого, окрім злиднів. Шкода мені стало рідних. Написав чекіст, хай йому пусто буде, а я й підписати не вмію. Тож поставив хрестика. Вони пішли, геть до нас ще не приходила зауважила Варя. Ці собаки жодної хати не оминають. Що з нами буде, з острахом промовила Варя, а вона міцніше притислася до хлопця, ніби шукаючи порятунку. Я знаю одне, ми повинні бути разом. Мені не буде життя без тебе, ти це розумієш? Він заглянув у її чисті очі. Не буду більше чекати, рішуче сказала вона, не відводячи погляду. Не хочу більше критися, бо все одно колишня подружка рознесе про наше кохання, як сорока на хвості. Нехай краще від мене батьки дізнаються, ніж від зрадниці. До речі, як вона? Здружилися з твоїми сусідами. Чув від людей, що бачили Ганусю на підпитку з петуховими. До речі, ваш Михайло теж із ними часто спілкується. Нехай, мені байдуже, якось дуже сумно промовила Варію. «Люби, я тебе не підведу, обіцяю, зворушливо сказала дівчина. Ти прийдеш завтра на наше місце, і я розповім тобі про змогу з батьками, добре? Осяясь усмішкою, заглянула коханому у вічі. Згода, відповів Андрій, а якщо не прийдеш? Хіба що цепом зв'яжуть, усміхнулася Варя. Вона помовчала і вже тихо додала. Якщо завтра не прийду, то вже ніколи. «Навіть якщо ми не будемо разом, знай, я буду кохати тебе все своє життя, бо ти і є моє життя. І немає в цілому світі кращої за тебе». «Мій любий, коханий, найрідніший ти мій», – промовила розчулена дівчина, – «все у нас буде добре». Аварія щиро вірила в свої слова. Лише коли підійшла до свого двору, обернулася. Позаду нікого не було, але ж вона добре чула, як хтось або щось важко зітхнуло. «Невже біда дихає мені у спину?» – подумала з острахом. Дівчина прожогом кинулась до хати, замкнула двері, прислухалася. Їй знову здалося, що за дверима біля ганку хтось неспіливо тупцює. Варимеднулася до образів на ходу, читаючи «Отче наш». Клякла на колінах перед іконами, довго просила у святих прощення за свої гріхи та молила послати їй гарну долю. За сніданком, коли вся родина була вдома, Варя сказала, «Тато, мамо, мені треба з вами поговорити». Та каже вже ластівко, не червоній, лагідно промовив батько, і ледь помітно усміхнувся у густа. «Я? Я?» – почала затинаючись Варя, але заздалегідь підготовлені слова застрягли кісткою в горлі. Дівчина нагнула голову, важко дихала, але не могла вимовити й слова. Здавалося, що вона зіткана з самих нервів, і втратила назавжди голос. «Щось трапилось?» Стравожилась мати і глянула на батька. «Так», – сказала відчутно донька, – «я кохаю Андрія. Віддайте мене за нього». Нарешті вимовила вона те, що підготувала. «За Андрія?» Чомусь перепитала мати і глянула на батька. Павло Сарафимович насупив брови, поклав свою улюблену ложку на стіл. У хаті запала така тиша, що, здавалося, чути важке дихання схвильованої варі. Час застиг, а в ньому заклякла в очікуванні дівчина, яку знову накрила хвиля. Підсвідомого страху. Не буде цього, похмуро звався батько. Мати завмерла з відкритим ропом, з відкритим ротом, а Павло Сарафимович повторив: Не буде цього шлюбу. Чому? не до кінця усвідомлюючи слова батька, запитала Варя. Вчора я мав розмову з Василем. Я домовився з ним про твоє весілля. Підеш за нього. Сказав батько не дуже голосно, але владно і холодно. Одразу весь світ для варі втратив свої кольори. На мить їй здалося, що вона летить у величезну чорну прірву, з якої немає вороття. Вона зробила глибокий вдих і несміливим, приниженим голосом сказала. «Я не піду за Василя, бо кохаю Андрія».